Худи до мене, дитинко. Він нічого тобі не зробить. Але Юля рушила не до баби Клави, а притьмом кинулася до креденса, на якому виднівся невеличкий медальйон. Важко здогадатися, що вона планувала зробити – викинути його чи, може, незважаючи на розміри, проковтнути, але в ту ж мить її тендітна рука знову опинилася за спиною. Сталеві пальці Миколи Трохимовича вирвали з дівочої долоні фатальний Максів талісман. Сопучи, іглаючись, чолов'яга вихопив із кишені завбачливо приготовані наручники, і вони клацнули на юлині руці. Роззирнувшись по кімнаті, оперативник злобливо усміхнувся і прикував дівчину до незворушної бабиної руки. «Ось так!» Разом і підете на той світ. У кімнаті запанувала тиша. Здавалося, Клавдія Огром'як заснула. Її незворушне обличчя, як і завжди в подібних випадках, не відзеркалювало жодних емоцій. Лише розмірене дихання свідчило у цій закам'янілій людині ще жевріє життя. Долаючи страх, що підступав усе ближче і ближче, Юля роззирнулася навколо, шукаючи хоча б якогось ефемерного шансу для порятунку. Та його не було. Не було хоча б тому, що тепер дівчина була прикута до цього важкого немічного тіла, дітися від якого нікуди. Що ж, сподіватися на милосердя від Юркового брата не було підстав. Уся постава цього похмурого чоловіка – котрий посеред кімнати уважно розглядав смалів медальйон, свідчила про його недобрі наміри. Юлька згадала той страшний погляд, який вона одразу вже відчула на собі, коли обидва названі брати посварилися між собою, а вона стала випадковим свідком. Микола Кириченко тоді глянув, неначе горло перерізав. Згадала той випадок, і здригнулася усім тілом. А може, здригнулася від чогось іншого? Від чого ж? Виплутавшись із тих похмурих думок, Юля відчула щось незвичайне, щось таке, що не вкладалось у її свідомість, що враз відігнало страх неминучої розправи кудись на другий план. Дівчина прислухалася до всього, що відбувалося навколо неї. Що це було? Юлія не могла повірити в те, що відчула. Але, Але воно знову сталося. Невже? Невже це можливо, щоб наручники на її правій руці здригнулися? Ще раз. Бабина рука ворушилася. Юлька помітила, як пальці Клавдії Огром'як повільно зігнулися у фалангах, ніби стара намагалася стиснути їх у кулак. Тоді випрямилися і знову зігнулись. Дівчина Крадькома, щоб не помітив їхній мучитель, поглянула на паралізовану. Бабені повіки повільно піднялись. І Клавдія Огром'як довгим, Пронизливим поглядом уперлася прямо в її очі. Нічого не бійся, виразно промовив той на спокійний погляд. Нічого й нікого не бійся. То кажете, я нічого вам не зроблю? бадьоро зауважив Микола Трохимович, укинувши до кишені злощасного медальйона. Ще й як зроблю? От «Тільки знаєте, про що я думаю?» «Про що ти в вилубку можеш думати?» Перебила ту мову зі свого ложа баба Клава. «Ти ж однією ногою вже у могилі!» «Я?» Недобра посмішечка здавалося не сходила з обличчя Креченка. «Не смішіть мене!» У руці Миколи Трохимовича з'явився пістолет. Знявши запобіжника, він здмухнув уявний пил із дула, погладив долонею холодне металеве тіло зброї і навів цівку прямісінько Юльці в обличчя. Важко сказати, що відчуває людина, уздрівши перед собою чорне око, з якого ось-ось може з'явитися пекуча смертельна куля. Може, то відкривається о той дивний чорний тунель, крізь який кожному із нас призначено перейти в іншу сутність. А може і справді погибелі бояться лише ті, кого ще за життя покинув душевний спокій, хто розтринькав себе на страхи й гризоти, на безперспективну війну з обставинами, з іншими людьми і з собою. Важко сказати. Але, мабуть, таки... Той, хто хоч раз поглянув у чорне вічко зброї, ніколи уже не забуде того крижаного, тривожно-гострого відчуття, коли закінчується влада розуму